Baina, bueno, ezkerrek asko tortiarren, hikesa zigitzen, zampuan bueltan jolazan, asko-asko beztabizen bertulariari aukera txibete moteko zaio hau preparetan eta erabak egin duen be eitia, eta erabak egin duen urten zai hausten dugu, honek laure kontoiten bat dure, ba, urren urtean be eitia. Konformizio nireko zuen. Horneztu indudut zuedaz, egin nagurreta zitsik. Udarekin batera indartsun badator bertxolaritza naizta atzo euriak amatau gure sugarraren printzan Errautx artean txinpartak piztuz, argia ikusten gabiltza. Txarrak erreta atzean utziz, ospatu daigun biztiza. Oitzen dut pata kontaldean ume mokoan intzenan aizpak ikusen dituen bertan eman nahiean nibelan gerora ere etorri zan maiz, botatzen juerga izelan gaur ordea bertxotaran ator atzea Entonces çfela San Juan Aitzagia denela ia sentitzen den bat haueko San Juan zuaren epela ia sentitzen den bat haueko San Juan zuaren Ieuntzen zan ara joan nahineuen bertara oñez zeharkatuz berreaga pronostikoa txarrasalata hori baien bada espada ermitxe baten ezinalkartu Tam me kan alkartu gara, tam me kan alkartu gara. Larabetzuko jentea da bertxosaletentea. Larra betzuko jentea, da bertsozale tentea. Kanturen ator niretzat bada, gauzabat diferentea. Juer gara ez dan beste zeho zer egitera etortea. E-edite da e-tortea Bueno, erotuzi, eh, laurok Pandemieri askotan galteko zentzien zegopea eh? Baina, oinguan eskatu dut zuek Zeuen eh, iritzi emoteko, baino Paralelismo autopetako edo metafora egiteko Zeuen guztoko beste saletasun beteaz Ezen honek, Berto Lari eta Berto Sale amorratu gizitea da, en bako beste pasiño bat. Mikelo... eta hengi da. Saskiba Loi sale amorratu eda. Beste beste unian entrenadoren... Gernikako emakume Saskiba taldeko italdeko... aurkesle ikendeu telebizuño endemos del nania... Bueno... Barrenkozko, hengi eda, holantxe eda, holantxe eda. Mikel B, prehistorie futboliste aparta izenekoa. Atletiken egonekoa, dutene uritarra biarko bale portelun bat, ba, otxe egun ditu. Paule <risa> opera deu, bai, bere pasinoa bertu azdain da, parrandia. <risa> Eta aixa, bertutan ibiteaz dain, bertu agaz lotute bai, antzerkien ibitean da. Orduen, bakotxak, zuen horren horregaz paralelismoak egi, edo, zelan konteko zeunkie bizizendo zuena, baia zuen saletazun horregaz. que es fe no elegantea echaunek einda serio saskiwa eta bertsoa nire bizi ondorio antzekotasun asko dekiez asaltzen jarriz propio Tarte batean sartu ezean Zarritan ez daubalio Zasoi batean ni izan nintzen Atletiken behate zain azpian aspian haintzikin Gorku gorpuzeraz naiko ertain. Eta perira buentapizitzak, Hemonduen arren orain. Hemen abilko bidak noiz hosti, Gola sartu behar didan zain. Tabernak itxita eta eroskin Zortzi amarlata hartu Laubaino gehiago ezin zela eta laulagun elkartu Covid-emerezziegon denik ia nien aiz Berdin berdin bota dut parandata eta gero ezgoratu ume askorentzat antzestean hasieran erronkazen baina ohitu naiz txikitxoei aurpegira begiratzen euren aurrean txorra da asko egitera naiz ausartzen Oraain ez dakit ba aldakidan nagusiantz kantatze. Ta kontu baten hartu ez gero saletasuna nirea larra betzura etorri eta esatea da librea. Oritarrak belortu da uena hona da adibidea egunero ez baita igerten sartu dozu triplea ate azpian ibiltzen nintzen horren agil horren erras Eta bizitzan geroi bilinaz, ni aktitude berberaz. Pandemia igarotzea dago, orain lasterrera beraz. Ta partidua pukako aurretik betiles lesionako naz. Askok pentsatu du pandemia, izan dugula kondena. Baina nik vuelta eman diokta, azu erabat problema. Adi adi entzun oin nuen ta, urkujuk zioen dena. Ta literalki ulertu nuen burbulak sortzearena. <gülüyor> eta maskara horren hazean eskutatuta mire lotxata ikara baina gaur ere ze igo oten naiz oltara, egia esan bertsolaritza pixka bat da yeah. errak bertako guztienetik. Etorri Aixa eta Mikel. Bueno, zuro, susmo alegokue aspaldion bai zuek dabek jentia orokorrian deuzte txikiekaitik asaltatu egiten da lasarratu baia eta geuzei importanteari paso egiten dotze zuela da utziela orokorrian jentartean. Auldan, deuzte txikiekaitik asarre paretan gara. Haleigiaktu se gutant filtiak, paso a este nubus. tauka askatasuna izateko desioan convidarekin asko garrantzitzuena zer den. Eta fokua itzuli dugu gauza txikienetara eta garantia zuten horiek uti dituguguk ara. Paule Paradan irten omen zen, atzo entzun nuen aran. Tanik ez zintut eta kritikatu, guztia inbidia da. Hospitaletan ikusiaren Belturrezko mila estena Nort bere sentituaren Beste enganako pena Galdera pahat hor beti egon da ILA BETEOTAN BARRENA Eta guztiot galdetu dugu Noiz zabaltzen dan taberna ILA IGARO ZIREN BAPE tabernarik barik Lagunak ia ikusi ezin, ez egoen parrandarik. Horretaz baita beste guztiaz, ez errezdot entzunbanik. Garantzitsuak ziren mugetaz, ia guztiak isili. Bai, bai tuite erren ibiltzen ginen, auta bestea esanez. Gure etxean erdiskutuan, beti egoerari parrez. Lagungustiak ikusinaian, beti ordena gaiupidez eta aurrean jezarri ia iakon bertza, sinyori me! Guztiok gagoz geure burutan eta geure pantailetan Bizitza oso bat egin genduan den noxaruta bertan baina oraindik jendea dabil gauzat txiki handietan eta polizia asko daukagu ondinoko balkoietan. Bai polizien kontua aizan Ezan izan hain normala, Norbait kaletik ikusietan Protestaka bere ala Baina anekdota bihurtuko da denpora pasatu ala, eta guztia astuko dugu, gerra aztu bezala. Eta beste biok. Bueno, Zuek diruz eskazda bilen dikoti Goitxeko zeirek lauren gitxagotan despertadorak jo deu. Iagiza die, zua zizara Miquel Loplantzi aiten, zua Paule Labadoria martxan ipinten, eta irrati edo ipiniozu eta zeiretako notizietan esan deure, ibertarolak, ezta izen ben milaiko irebaziek euk dituzu. Zudeko isaldean izartuzari argi, argitarra merkieta guen orduen biarra daiteko. Manifaktura korata eta bera dabi ira garkietan. Nik plantxa eta zuk labadora ondo doan aldatu zertan. Alanda ere horrelako baldin Raxedun Mbappe ez da jaikiko goizegolen ordu eta mm -hmm. dirudun batek ez du izango ta beste burondate baina dakigun bezala aste kapitalismo giserte ora infaktura digoko dira ta orra or jaken mate orain dirua bakarrik ez ja loa erekentzen didate Argia gauez ez merkeago da, entzunda jarrinas ero. Mantendu behar da arropa garbi, ta gure etxeak bero. Gau ez eindaigun langustiata, berandutxu hau jaiki gero. Nik neutrt posarren egingo neuke, neure ezkutan balego. Baina ez dago gure eskutan eta ezin karbu hartu. Obegenuke argia itsali ta biok berriz lokartu total ezingo duguta gero iean diru hau batu obegenuke arbasuen gizan kandeletara buentatu Arrazoi dozu esan dozuna, neuke kontrola. Kandelak piztu targi kontsumo, Hori jaitxi edo nola. Hori eginda paulet diruak asko tabenez azola kandelarekin patentetan, aziko zan iberdrola. Ez zinda izan orduan, ideiaken entzen Nahiago nuke hemendik eta aurrera etxe iluna, hobetudarin denaren Mikel Gubion etorkizuna, agian bota gen dezakeguk bertarakurrikulua. Bidaltzea esta paule gauza erosoa Baina kontsumo hori jaizteko eman dagigun pausoa Terra zabaten iru zerbeza, bi atxaldetan bertsoa Eta horrela batera eingo dugu gure iraultzatsoa. Horrela gure irauntza egin genezake be harbada, baina ezingo dugu pa Berriz edela saigaba Dena den Mikel kontxuelo gisa Beintzat kontxolatu albada Guk ez dezagun azu inoiz pertsona argiak gara Erdo Mikel Parabaus Berdoz hortabatzuk historierako berantzuten direnak eta berdoz hortabatzuk parrandarako berantzuten direnak Ez aterako zarriegi kanteuena Jintzoni, kagota, adioz, alako, baina Mikele Tebradeko Olango bat eta ez da Edoron kanteu, el Arrabentuko Frontoean da zuenako bat txuguala morreko zari, eh? <risa> Gai egasena zako baina apurreko enten dagoen Eee, bueno, alena o eukiko bikote bat eh, mesuet jasudeuela eta beragaz bat dudala eta, bueno, txekstu gehu zoro baten oztian. Bertzo dago mainduzten zeituzen, esanaz, joan Danian, bikote hoi horrek esan joandako joan La negarra lan egarra etzi eskonduko dala. Hor duen, egon, Mikel, etzi eskonduko dana zeun zarela, eta kalian topo induzu, persona horregaz. Beñola ukitzen duen hori agorlanekozu eta etzi eskunduko zara da kalian kurtzeo izan da. Beraz Zerrenak lazai, pasatzea zen, oingotan irel burua, eta beragaz non topa nazen, jarra hitze hori ez da gauza aseguruan neska honek biak eskaintzen dizkit infernuata zerua eta ez da bai da nordabiltz orain de abruatain geruan de abruatain a uh -huh. Ez Mikel Benga, joan behar zara, izan zaitezke mentzua. Egin beharra eta egin naia, nire barneko pultzua. Begiratu eta sentitzen nabim, lehen goga uzak bere txuan, joan gura dota ezin emon, aurreran Berietara aditze utxak, piztueiten baita usuak, Istu eiten baita usuar. Kontrola ezinak isaten dira sexua eta desira gure arimak alkartuz gero erakarri egiten dira orr segitzen dot kontrola ezini guta pe Ta era vaidot hondo pensata venga Migue bueno tira Igu axe da escondu aurretic merecios un despedira meres un Aitala bak izango zari Zu, Mikel, mediku ez ara. Zure aite izen zen zure aikik da izen zen zure pirraikik da izen zen Eta, seguru zau, zure alabia beha izen gogan lez. Bai, alabia torri jatzu bezan mediku ez berak bertzolarik izen gode <gülip> Mediku familie saga batekoa zara, eta alabia dinotzu, mediku barek berat du. Entzun dodan horregaz enago guztora gure zaga jarraiko nahi bazen du oba Henea laba maitea, bihotzeko lora Amar sortzian jarri, desfibriladora Larai, lararai, lararai, desfibriladora Baina, otzak gainaba nire zako zima, nire doinuak eta bertako herrima ma. Zuk jendean gorputza eiten dozu mima, ta nik osatuko dut jendean arima ma. Larai, laralai, laralai, jendean ari santo unas enau avopar tu universidada bear zara sartu arima kontu horregaz esta e sin lei e intratu campopo a cosa tuta geure Geudeak akatu! Ezazu ezageratun, aita txomeze superes Zuperez bertxo zale, zintzoa zaremez Zupertxoak guztuko eiditu zu Baina bestehen etxean eta zeurean ez Larai, laralai, laralai, laralai eta zeurean ez Horrelako dardoa Bota eta emeki ez da txanoa Ez da txanota Ez nahiko aterki Felizubia hor dau irratian beti Arek biak egiten edertoan daki Larai, lararai, lararai Edertoan daki Baina nire gozea ola ez da asea. Nik nahi nuke bertxotan goi-goira elzea. Tazuk oa isildu ahoan atzea. Ez baduzu nahi zuri ezerkantatzea. Larai, laralai, laralai! E zer canda fea. Badaukartzelako kartzelako bat Arsaeus aiyama Ariel saronen behin siruja du sana Orientzuten badozu haienel hasta Agian aldatuko jatzupan orama Larai, lararai, lararai Jatzupan orama Peste friki azaren Denak buruz zutsu Baina bertxolaritza Eida harriskutsu ni ausartarra izta eman nahiko nuke pauzu nireak ere buruz jakingo dituzu la la la la dituzu Etorri Paula Ora bueno, Paula. Su sue zara. Sua. Sua. Serra erreko zeunke gustu da. reko erreko zeunke gustu aitasun handi bat badut eta hortan naiz abia fatzak errekonituzte rahoi santzeztarrebia mugak errekonituzke zeutata geromelian Ta gizarteko oztopo, oro kiskaldu dadiak. Ta gizarteko oztopo, Baina momentu honetan aurpegiko maskaria. ertean diferentzia askotan galtzen ari da askotan ez dut jakiten nondik hartu seri tira jarrita bart San Juan gauez piztuzen suei begira Beintzat han erre zirenak desagertuko balira. Beintzat han erre zirenak desagertuko balira. Baina pizzen den suortatik sugarrak geratzen dira. Eta Bueno, lehen Mikel egizan dugu, problema guztien ganetik guri interesetan egunezala tabernak nozabalduko ziren hori lehen zan oinda uden zerrengo dugu, ze bide, nora bide dugu. Da, zenbe, bidei, nora dugu. Ahizu zenbe, ahiz hasu bideia jentzi beteko ardura dute zara, abak izu atzegururek diruz ondo da izela. Berduen, bakotxean zako bat proposatu garros. Ahi eure, konforme dauzen zure plana. naiko ondota gustora baina oingoan proposamenaz egingo neukea aproba unaiko hipia da venga furgonetarata ta hemen beratagora hori baikaba irtengo zaizu Ia irun eun eurora, hori bai gaba irten gozaizu, ia irun eun eurora. Sobenal neko pijita onit tratatu behar ez berdin nik furgonetan ezin baititut egin hainbeste alegin Brasilz edo Panama bestela puntakana zug bilaketari egin nie donora vida nazazu pulsera gorriarekin Ni edo nora bidal nazazu Pulserago horriarekin Eta, ba Mikel bidaliko dut Atlantikotik arago azken aldian kankun aldea modan dagota zeharo dena gozartuta janaria ta luka zerbehar duzu geiago Abai alaba bertan usteko, txiki parka ere badago. Abai alaba bertan usteko, txiki parka ere badago. Olako zeho zer urten Lendik baneu kantsuz moa, kankun aldera ta txikipar bat, hori nire asmoa, moa. Planak atera hau hori bestea naida, da, ta bere dikto Bai, bai, bai, kankun ondolegoke legote, Bai, bai, bai, kankun ondo legote, baina leke iti Zuezin zara atera Berzela hori izango zanta Izaeraren galera Zuk rurala Behar duzun bezala Bertxo batzuk entzutera Ta erla xatzera joan zaitezke, mendira behien artera. Ta erla xatzera joan zaitezke, mendira behien artera. Aurtengo gaurtea, ez da erreza, isen ezin neike uka. Tantzan niretzat ipinidozu turismo rula ruralean lupa. Zure proposamena ez da izan onena, baina dago ona hartuta. Naiko eta sobran konformaten naz Hautzagane pasatuta Naiko eta sobran konformaten naz Hautzagane pasatuta Eta horri, Mikelo eta Mikel Horezak ikutzen zuen Bai hor dau, hori behiko barrako obria, eskorrialeko obria baina Lusia egun ona. Ta, zu Mikel hori behiko asambradako kide bat izen ona, hor dau hilena sementu ahingurian zehuzelan, da egur komoduen, atia sabalik egon da, eta dau Mikelo jubileue. <risa> Mikel hori behiko barria arte gurian, gurean, Mikelo jubileue eta begire. ko nire aleginean ortze topatu zaizut barra iskinean ene lagun maitea ainzaus ezinean nik amarrenbazan zure abinea Bai nire adinean hain zinen bizkorra ta ondinodeko su obrarekin zorra hemen behar doguna, na dogu mano de obra berba gitzi aueta etor saite zorra Baina aspaldia maitu nebanik beharra Ia larogei urten naigot azpimarra, dut aspi marra Begitu nire itxura bimetro edarra Zagar batzeko makurtzeko txarra Zagar batzen deko zu antza naiko asti Hemen egoten zara eurizen eguzki Momentu txarra dala esan dozu noski Baina etorri zara paletataguzti Hori esan dozuta agoan irri farra, galduta dozu obran aikazte iparra, zentratu zaikeseta zuzendu paparra, amen zuzara eta paleto bakarra. GORPUT ALTUA ETA ERANTZUN LASTERRA LASTERRES HANDEU MUTIL ZU BAIZU ALPERRA GERO BEGIRA JARRIZ HORMA AU OKERRA HONEK DESERIE DAKAR BEGI ETA LASERRA Lazerra ez dakit baina begietan mina Ikusitatekozun beharra ekina Alanbe gaztetxean guztiok bagina Gazte estimatzen dut zure alegina Giru lau gauza esan hemen ernegetan, hain protesta gaz galdu dut oreka, baina pisita eskertzen dogunez tarteka, guazen bokadioan ordu eda eta... Obreruek pageutieta dut proposamena, diruea tarateko idealena, bertsozaio batekin hori bain barrena, ta kanture garri Mikel Goiriena. Barako esteko honek aitzakiari, onen kontura ez falta behar planik, hori bai urten gozan gaurbe betiru barik. ta hemen segitxen dauz esteko prisarik. Zuek, kuadraile bereko lagun bizariek, kastetxuek. Atentzedeigun, atzo, atzoko egunez gauzela eta atzo egune garraile guela. Ez, rendida dira. <totipen> Zuek, planain dozue lagunekaz. Jorazari, landa batera, reparedo zue, errekatxubet bazten dalbotik, haripen zuez albesak fresketan. Eta, ordu de geurreran zadoaz, bat, bi, isetu dozue-zue. Eta, momentu baten, momentu berian, aixak saltoin deuzuen ganetik, estropo zuein deu, frakak erre, eta horkatilea biur, biurritu da. Momentu berian, Paule joan da errekara zerrezabile, bai honet estropo zuein, hankia biurritu da, errekain jauzida. Eta hori, biok zauzie urgentzietan, horkatile biok biurritu da, Kriston, errez zundia ekozu, eta zu guzti guzti eiteza. <risa> Biokur jentzietan, hankia arrenean be batera egoteko baina ez dago soin egon genke hobeto beintzat zer daukagu bestei kontatzeko mm. bai inderesgarria izango da vuelta De tailerik ez dugu izango gorde ta dena den nik banuekan gainean bipeta uretan jauzi aurretik nengoen erreta Beraz erorizinen zelundelako grabe, baina hemen bukatutu guguk alare. Minak entzeko peta legoke paregabe, sobratua altzitzaizun bustitaz badaude. Kebabusti zitzaidan porroa zearo, Gainera hospitalera ezin da igaro. Arropa busti busti orle hortzen dago, Nik kamiso jau baino biluzik naiago. Ustick egotea nik ez dut seguru, el gurasoak enteratu ko dira seguro Eta pasatzen nabil nahikoa auro auisimulatzeko pertsioa behar du. E ruguizia berez da sutearena gurasoek ulertu dezaten problema lasai askar pasago zaigu eta dena bintsat hau da urteko gaurik laburrena Erdu Mikelo Puntu betu di minkotu Berandu sartu zinen, bertolen munduan Tatamua hundi gorik ez buruan Sarrik ibigizan naz, kantuz apuruan Baina egin duten na aldodan modua Gatx urtetea penzartu ostean Horregatik nau gehiuta gehilaun eskean egia esan nago zorion betean Bisa jo toda seta Buruz kantatu betea. Buru zkantatu seitez bertso zure hainbat marabilia. Goirienana be buruz mikrota makilla baina hobet opanago gaurkoan izila Batzuk esaten dabe hausek taban dala Baina onartzen baina onartzen dugu edo nor bere Bertxoak luzea pehar daubere itzala Mundu honetan baita, inventu mundiala. Bazetako esan zan zeugura dozuna, asko ezkertzen dobala zuen erantzuna. Gustau ba, gustatu baiatzue bertsoen bilduma. Urrengorako jarri orduta eguna Baina bueno, ba, aztenengo ariketatzu eiteko zorek lauro Gugal zuetako batzko esendu ez dantanak esenduko eta zen maila egien Baina betzot eurenpea putzio eta harreintu indirla Beste hilunen maila, das Zainoan eurretik horrein Udegoirenen izango da chapelketarako ja balaki bagochak kontateko duguen no gara horra suri no nobeste beiatzu tauta hori da bestia dana peloteo, ah, ona, da na pelotea zaion antau hori bestia <risa> Bai oinako jorebait die beste eh? iruge ikusi du ez kristo nirelia Orduan utzean momentue koplatan alkartes morelizetago Kristona izengo zanzorion aurpegia Txapelketan egin da gaurkoan erdia Lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai Txapelketan egin gaurkoan erdia Hipentzetan egonaz zaioan barrena No ozti biurtu ni nibetera nuena. Nos ozti biurtu nintzen, nibetera nuena. Hor epaile bat dago punturen bat batzen, sai honek ezaldu gero puntu batzen. Lara, lara, lara, lara, lara. Zairo honek ezaldu, gero puntu batzen. Zaiatuz publikoa gure gana batzen, jakin pauleketan, ikmungin duk kantatzen Lara lai, larai, lara lara lara lara lara lara Jakin pauleketan, ikmungin duk antatzen. Banik hortu e kantua eta hitz Enintzen ino zoango, bertxotan ez palitz Lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai Enintzen Euskalkiatat batua nazten da bizela Darai, darai, darai, darai, darai, darai, Bani larra betzura, nahi dut bueltan Entrenamendu gehiago antolatu bertan lararai, Larai, darai, bertan lekitxarrez laralai laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, baina nik esin Batuta piskaiera ezin neike uka batzutan naikoa da bertsoa bukatuta laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, laralai. Batzutan naikoa da bertxoa bukatuta. Egoera da zuek ulertzeko. Txapelketara ez joan, plazetan hobeto. Dara ilara ilara ilara i. Dara Txapelketara ez joan, plazetan hobeto. Baina plaza ez dugu izaten ainu zu, Horain ez ez bertatik desa puntatu zu, lararai, larai, larai, larai, larai, larai. Horain ez ez zu. Naiz hemen publikoak txalo bere Iakin bertan teknika puntuatzen dala Laralai, laralai, laralai, bertan teknika puntuatzen dala Leke iti oso busturi Onek txapelketako saio bat dirudi larai, Lararai, lararai, Honek txapelketan saio bat eukidogu hemen, nitzako garbida agonok garaitu deuen. Garai, <informative> garai, garai, garai, garai, garai, nitzako garbida agonok Txapelke honek ematen omen txapelketa zaio, kulturetze hitxura soigik falta zaio. Larai, larai, lara, lara, Kulturetze hitxura soigik falta garai ezarela zabiltza esaten han bertxotan egin behar eta areto baten laralai, laralai, laralai, laralai laralai, laralai, laralai han bertxotan egin Eskerrik asko. Hau xe izan da dana, betzat merecido douela urrengo urtean berlako saio txubet antolatutiak. Eskerrik asko laur hori eta seguen aurreraz samaitu dagu saioa. Ailarra abetzu hau da plazerra Eun eskerrik asko fuerte Ona etortea beti setenda Arrazoi ona dezente Gaztetxe aretoa aretoak kolpez Bezi baldin bada bete bertso kantuan egingo dabe, mediku enala abekbe. Buenot joan da akabo, gero eta guztu bai hori baien beti joatel da arrastie oparo etxaun esan zu plenago ta hondi nopentzetan nago gaurkoan ostean eukiko aldoguz guk plaza gehiago gaurkoan ostean eukiko aldoguz guk plaza gehiago Gaurko publiko gazte ez horren gazte, hori bainkantatuko nuke hastez haste, txapelketa koleia utzita aparte, plazer bat izatea gironen parte, taleen aldi askok beste bat dakarte, Eras mi eskerreta nahi du zuen arte. Ez da izan onena aspaldiko garai Hata aspaldi ez duz kantatu hain halai. Ezkerroneko txalo eta hozan lasai, berdin zait bertsoa parranda edo jai, baina hueltatuko nahi, seguru hori bai. Baina hueltatuko nahi, seguru hori